Тоді вже ніхто нічого не вимагатиме. І її залишать у спокої. Навздогін їхав Рафи комерційної студії, де поруч із ведучою плив її костюм, де гримерша тягла кольорову скриньку, набиту пудрою і пензлями, де було всіх стільки, що ледве влізалися, як у рукавицю, розсипаючи довкола солодкі усмішки. Це був паралельний світ. Про нього не хотіла думати – так як зазвичай не надто думалося про літо серед зими чи про чоловіка після його смерті. Провела рукою по волосю, котра щойно прям'яла, п'яна Ася, що вже другий рік заливала розлучення і криво всміхнулася. Знову мусить надіятися тільки на свої слова. Іншого в неї не буде. Ніколи. Заперечна частка неї з певного часу стала викликати сльози. Значить, пора знову переходити до настою піона. Сусідка наробила вина із його пелюсток, і на якісь свята покликали її на дамський прийом – м'ясний салат і пиріг з яблуками. Після прийому проспала добу. Потроху доходило, що химеру не впустили через поріг грубо і брутально, що зрештою, може, на те й заслужив, але карати має Бог – а не розчарована жінка. Було їй соромно за свою слабість, за розмазану туш під очима, за те, що поводилася, мов базарна плитуха, що була аби як брана, навіть зі сміттям так не виходила, як то в рік. Але ж їй давно вже однаковісенько, що є на світі Хемера і весь його королівський балет. Він по той бік океану, навіть якщо зараз на сусідній вулиці. Цікаво, у кого він зупинився? Вона відсувала ті думки зумисно у найдальший кут, так наче роздувала погасле вогнище, котре валило димом, ніяк не збираючись розгорятися, десь-не-десь десь викидаючи іскри. Оця гра з погаслим вогнем, як і з людиною, у котрої враз стало серце, була не п'ятдесят на п'ятдесят, а десь один супроти ста, що виживе, що розгориться, що вернеться, що все забудеться і збудеться. Ті думки – як вина у погребах вистоювали у темряві, все ніяк не примиряючись з дійсністю, бунтуючи проти необхідності бути покірним долі. Бо чи полюблять у друге, якщо не було уперше? Пам'ятаєш, там рікоти сиділа на бульварі під каштаном, що з опалу розтвів. Нервова балерина, закушуючи у кутках красивого рота, свою самотність спитала, «Кого любити? Кого?» Всі наші чоловіки люблять один одного. Пам'ятаєш, як втратив колір травень? Як це тебе потрясло? У далекому сільці подібного не розповідали. Ти хотіла вернутися, але вже не було до кого. Ти б таки вернулась тоді, якби достеменно знала, що тобі не пощастить, зустрінеться Хемера. О той селянський хлопець, який все життя гратиме аристократа. Розповівши тисяча першу казку Марусі на цей раз про принцесу Ксену і вислухавши усі критичні зауваження щодо справжності чи несправжності її інтерпретації, котрий раз, ледве приспавши їх обидвох, Тамара полегшено прихилила двері. Тепер належала собі, могла не думати про вигляд, хоч наступало звичне безсонне. Завтра не ставати перед камерою – така полегкість. Невтомно капала вода із погано припасованого крана. Вона повернула його так, аби ті краплі не били, як у камері одиноці по мізках. Домивала якийсь посуд, витирала підлогу, підливала вазони, щось почала плести, потім кинула, втупилася в книжку. Не розбирала всіх слів, все чомусь не клеїлось і втрачало доцільність. І раптом вона зрозуміла, що закохалась не тоді, коли співала лемківських пісень у брудній гуртожицькій кухні, залишившись на свята сама. Бо проходила проби на кіностудії. Однісінька на всьому поверсі, і тільки хемера стояв у одвірках, не вміщаючись згорблено-засоромлено, що мусить слухати, бо нічого із собою вдіяти не може. Вона, ожах, полюбила плівку. Мертву плівку, на якій був не хемера, був той, кого він грав, був мандрівний філософ Григорій. Як розділити їх? Де чужого живого чоловіка, котрий давно забув про неї, і цього, що говорить ненависними словами, оболонка чогось нового і невідомого їй. Як міцно перепаялися усі шви, зрослися, не розмежувати, не розкласти на полички». За яким таким правом Східний закон усе найдорожче слід віддати нікчемному –